kó, halálfélelem Köszönet nyilvánítás Ezt a könyvet nem írhattam volna meg, ha nem segítenek, bátorítanak azok a barátaim, akik egy nehéz időszakban mellém álltak. Tudjátok, kikről beszélek, szívből köszönöm mindnyájatoknak. Előhang Október 11-e délután. után az idegen fehérjék váratlan megjelenéssel felért egy molekulári szintű pestissel. Halálos ítéletet jelentett, a kegyelem legkisebb esélye nélkül. Cedric Herringnek pedig sejtelmesen volt a testében lejátszódni készülő drámáról. Ezzel szemben a Cedric Herring testének sejtjei külön, külön is pontosan tudták, miféle katasztrófa fenyegeti őket. A sejthártyájukon keresztül beléjük hatoló rejtélyes, újfehérjék iszonyatos erősek voltak, egyszerűen nem bírt velük az a kevés enzim, amely képes volt arra, hogy szembeszegüljön a betolakodókkal. A veszedelmes újfehérjék Szedrik agyarapi mirigyében összekapcsolódtak azokkal a represszorokkal, amelyek a halál hormonért felelős géneket addig kátolták. Attól a pillanattól kezdve, hogy a halálos gének felszabadultak a gátlás alól, a vég elkerülhetetlenné vált. Példátlan mennyiségben kezdett termelődni a halálhormon, s a vérbe jutva elárasztotta Szedrik testét. Egyetlen sejt sem állhatott ellen neki. A halál csak időkérdése volt. Cedric Herringben már elindult az a folyamat, amelynek végén teste széthull kozmikus elemeire.